У четвер біля Кабінету міністрів активісти всеукраїнської інформаційно-просвітницької кампанії «Пора» здійснять акцію «Перформанс. Пора прозріти». В ході акції будуть розгорнуті карти України та Мукачева та продемонстровані фотографії подій мукачевських виборів. Голові уряду будуть запропоновані окуляри з відповідною кількістю діоптрій для покращення гостроти зору. «Пора». Служба безпеки України пов'язана з російським ФСБ, і через СБУ відбувається великий витік секретної інформації до Росії. Про це заявив колишній полковник КДБ Олег Гордієвський, BBC. У неділю о 12.00 на співочому полі у Києві відбудеться мітинг на підтримку Віктора Ющенка, який цього дня подасть до Центральної виборчої комісії документи про реєстрацію його кандидатом на посаду президента. Планується, що в акції візьмуть участь представники з усіх міст і сіл України. Всього в країні нараховуються 35 тисяч населених пунктів. Прес-служба Віктора Ющенка. Патріарх Філарет. Якщо Віктор Федорович Янукович підтримає Київський патріархат, то віруючи нашої церкви теж підтримають його. Громадське радіо. Цікаво. Чи існують якісь фізіологічні обмеження для запоїв? Ну, наприклад, таке. Запій не може тривати більше, ніж 20 днів. Хоча ні, не 20. Я пам'ятаю, як свого часу Паша пірнув майже на місяць. До речі, можна купити книгу рекордів Гіннеса і подивитися, який із запоїв офіційно вважається найдовшим у світі. Проте жарти жартами, а треба щось робити. За останні роки пашені запливи набули загрозливої динаміки. Він пірнав усе частіше, а тверезі періоди дедалі коротшали. Попри думку Генека про те, що тільки у п'яному вигляді можна керувати державою, проблеми накопичувались, і без паші деякі з них не вирішувалися ніяк. Паша – депутат. Паша – володар найвпливовішого телеканалу. Врешті-решт паша – досвідчений політик із неймовірною чуйкою. Для нього запій і справді відігравав роль своєрідної відпустки кнопки на зразок резету на комп'ютері. В одну мить забути все, викинути геть з оперативної пам'яті резидентні програми, стосунки, зобов'язання, багатоходові інтриги, дати охолонути процесору і тоді знову до роботи. Може, варто запозичити цю методу? Лишається тільки пошкодувати, що я не алкоголік. Мобільний в кишені зазеленчав? Я побачив на дисплеї номер геника. Прововка-промовка. Наш кавалар-гард, певно, безгрішна душа. Уважно слухаю. Привіт. Ти вже в курсі? Дивлячись чого, в останні місяці події в країні розвивалися так стрімко, що залишатися в курсі всього було просто неможливо. Там з Павлом Олександровичем ситуація. У тому смислі, що він у підпросторі? І це теж. Там сьогодні зранку ситуація. Господи ти боже мій, чому СБУшники не можуть висловлюватися нормально? Про сьогодні зранку ще не в курсі. О восьмій ранку до кабінету зайшов цей шнир. Начальник розрахункового центру? Ага, а там ситуація. Павло Олександрович відпочиває обличчям на столі, а навпроти сидить абсолютно гола і п'яна жінка. Я присвиснув. І справді ситуація, інакше не скажеш. Якби її побачив хтось із своїх... Тоді інша справа. А коли трапився цей базіка, стукач та кар'єрист, сучий син, який просто фізіологічно не може тримати язика за зубами. А що знадобилося начальнику розрахункового центру в кабінеті заступника наглядової ради, та ще й о восьмій ранку? Генек зробив вигляд, що не почув. Він викликав службу безпеки, вони стали ту жінку виводити і з'ясувалося, що її одягу в кабінеті немає. Як це немає? А в задній кімнаті? Ніде, ніде нема. Павло Олександрович прокинувся і накинув їй на плечі власний піджак. Так з банку і вивели. Я уявив собі цю картину. Галантно, блін. Євгене Мироновичу, я навмисно звернувся по батькові і на ви, тобто майже офіційно. А вам не здається, що начальнику розрахункового центру все-таки хтось порадив зайти до пашеного кабінету? Генек знову пропустив мої слова повз вуха і недарма. Я вже давно наполягав на тому, щоб того шниря прибрали з банку, а генералу Перто саботував проблему. Ти повинен розуміти, куди він побіг доповідати про цю ситуацію і що зараз підніметься нагорі. Я не тільки розумів це, але й голову про Паші з приводу стукачів в банку, та все дарма. Я все чудово розумію, а до того ж розумію, що ця ситуація цілком на совісті вашого підшефного, начальника служби безпеки. Варто було все-таки правильно розставити акценти в розмові. Вона що, гола до банку прийшла? А якщо й гола, то куди дивилася охорона? Всі ж так чи інакше проходять через вестибуль, мимо охорони. Виходить, вони не повідомили про таке свого боса? А він не повідомив вас? Чому? Останні слова я говорив вже на тлі коротких гудків. Гарна історія. Не вперше, звичайно, паша з п'яних очей потрапляє у пригоди. Були у нас випадки і з мордобоєм, і навіть зі штурмом митниці в аеропорту. Але тоді обстановка в країні була трошки іншою, ба навіть при цьому не обходилася без втрат. Аби замазати скандал, доводилося і платити, і поступатися інтересами, і навіть вибачатися. Що буде зараз? Хто зна? По-перше, очевидно, що історію вже доповідають папі бо ж Паша далеко не найбідніший серед депутатів, у нього є що забрати. По-друге, невідомо, чи не трапився там випадково фотограф і чи не побачимо ми репортаж про все це у завтрашніх газетах. Бо якщо так, значить це не просто ініціатива жовтої преси, адже наші газети друкують тільки те, що порадили темники з адміністрації президента. Якщо така порада з'явилася, це означає одне – «Папа дав вказівку мочити нас по повній формі». Проте навіть якщо у пресі новина не з'явиться, це зовсім не означає, що команди мочити не було. Щорти б їх усіх хопили. Не було мороки, тепер сиди, чекай, звідки прийде чергове лихо. Я підняв трубку і набрав Жорика. «Добрий день». «От іще скажи, Ілліон добрий», – почувся лагідний, як завжди, голос. «Знаєте вже?» «Ну, звичайно, знаю». Генект дзвонив. «У мене є свої люди». В його інтонаціях не чулося навіть тривоги, не те, що паніки. Чи це означає, що це гаразд? Ні. Просто якщо людина пережила погром, влаштований у 90-ті за міністра Кравченка, коли бойовиків валили просто у глухих дворах, то порівняно з тими проблемами теперішні мають здаватися веселим жартом. Проте мені цих жартів вистачить, тому що розбиратися з наслідками доведеться самотужки, без прикриття згори. А тобі що, Генек подзвонив? Ну, звісно, я ж не в курсі. Паша в підпросторі, я у нього в офісі не з'являюся. Ай-яй-яй, а навіщо Генек тобі дзвонив, як думаєш? Я дещо розгубився від такого запитання. Як це навіщо? Розповісти? Ілі він часто тобі дзвонить? Та ні. А так просто, для того, щоб розповісти? Ніколи. Голос Жорика став іще оксамитнішим. А знаєш чому? Бо Генек ніколи не дзвонить, аби просто розповісти. Але ж він нічого іншого не говорив, тільки повідомив, і все. Трубка забулькотіла, здається, старий хихотів. Ти вибач мені, Сергійку. Як ти думаєш, може він боявся, що ти ні про що не узнаєш? Навряд чи. Ну. Я розгубився ще більше. Тоді не знаю. Жорик зітхнув, певно засмучений, моєю тупістю. Але я й справді не фахівець у гебешних розводах. Хіба постфактум, коли хвалюся перед сапулою? Перше, що я думаю, Генек хотів довідатись, яка інформація у тебе є, і повідомити свою версію. Що він тобі сказав? Ну, сказав, що застали з голою бабою в кабінеті. А я запитав, куди дивився його начальник безпеки. Сергійко, те, що ти йому сказав, зовсім одна справа, а що він тобі зовсім інша. Розумію. Він дуже специфічно висловлюється, не зразу і згадаєш. Ну, приблизно так. Сказав, що я маю розуміти, інформація швидше за все пішла нагору. Пішла нагору? І він нічого не може зробити? Цього він не сказав. Так от, Сергійку, слухай мене акуратно. Жорик взяв невелику паузу, під час якої я встиг перекласти телефон до лівого вуха, бо праве вже намокло від довгої розмови. Він або знає, що готується якась кака, або підозрює про це а подзвонив для того, щоб натякнути, він твої проблеми вирішувати не буде. Усі ці базари про інформацію нагору означають, що він знімає себе з себе зобов'язання і не буде допомагати закривати питання навіть у тому випадку, якщо до нас прийдуть його прямі підлеглі.